Antzerkiaz e, mintzatuko gara orain, antzerki izanen dugu izpide datozen e, minutuetan, izan ere, ba, e, antzerki zikloa, antzerki aldia aurrera doa, eta datorren larun batean, e, xentimorik gabe antzezana ikusteko aukera izanen dugu. Eta intzuzen ere, ba, obra horrene protagonistetako bat, telefonoz bestalde dugu, Ramon Agirre aktoreak aixo egunon Ramon, Kaixo. E, bueno, eh Gabe, antzas lana, ba zen beraz eh hasieratik, zeren inguruan edo zer kontatzen digu obra honek? Bueno, ba hau konda e, bi bi artista eh Tititi e, urteko ibilbidea munduan zehar eta kontatzen dute, bueltan etorri dire etxeera eta kontatzen dute Ba, izan dituzten pasadizo guztiak eta ze bandak eta ze, ze, ze, ze, ze orkestetan la parte in, lane induten eta mm -hmm. ze antzokia eta leku ezaina ondita, leku <laughs> kuturetan eroain, beraz, hauei urteko hibilbidea eta munduan zehar hori kontatzen dute. kontatu eta kantatu hori kontatu eta kantatu, beraz, bueno dakit eh, lana oraindik ez, ez baitut eh, ikusi, baina ezakit komedia bat den edo komedia gazi gozoa zu kontatzen duzun den arabera komedia da, komedia komedia. da para para paraite pare, con comediaba y bai uh -huh. eh, bi tipo célèbre hue contatzen dute bere hori bere bilbidea, ez dakizu momentu batzutan e, burutik ondo ososan olaugen, egia den kontatzen ari diren momentu anasmatzen ari diren edo terapia berez ibar jarra izan ari diren beraz, e, e, hori diren nandik eskapatu direna oh, hori da, hori da, hori da, hori da. <laughs> e, xentimorik gabe e, izeneko, bueno, ba, izen izenburua badirudi gaur egungo garaietara oso ongi doakion izen burua dela ez? Bai, bai, eta artisten kasuan esan dezagun betidanik gaitza edo izan dela. Bai, hori e, bueno, dator piska bat, eh, bueno, orengo garaiari begiratu baina go musikak ditugun erabilt dugun eskudartean izenditugun musika ta boinu sare ta berri eta hemendik eta mm -hmm. handik hartuta konziartean ba hori ere azalduzan eh e, bidai hasitze egiten ha, ara Juanitza Sentimori gabe mm hori -hmm. nintzen nitzen maitia 5000 hori piska bat orege piskaten motendu eh gure bidaiaren eh tonua edo eta hor hortik hartu gen duen izen buru bezala eta sentimori gabe Euskal Herriko hainbat antzaztokitan izan zarete edo behintzat bauzu asmoa egoteko, nola izan da agriera orain arte? Bai, bai, bai, hibil gara kasi-kasi etengabe, udaran egin genuen etentxiki bat, zegure ikuskizuna barrukoa da eta salakoa da, aretokoa da eta orduan duan ba E, ez dira si la dira, diria itendira campoko gehiesten bat campo ekintzak e, mm -hmm. eta orduan gurea da hori cafe teatro modukoa baino bardukua eta ordun udan eztegu bat egin dugu eta baina gainontzean bai ba bai, bai, bai, eten gabe esan dezagun eh fondo bai. eta zan, jendeari gustatu zaio edo ezakizuek haso duzuen erantzuna nolako bai. izan bai bai, bai, bai koinungo zalantzari galdortatik jende parrasko, parrasko iten du eta berriozareza berri, salbusu bat izan ez da izan emez, busatzen zaigo ere parritea ez da, bueno, bi, bi antzezle zarete, bi protagonista mm -hmm. e, obran, zu eta Inazio Bye. Tolosa Bye. bueno, konta eguzu pixka bat nolakoa izan da arekin lan egitea, eta bi zain suposatzen dut, ez da gite konpenetrazioan dia, berko zendutela bion, bion artean, horrenbeste funtzio eta eta horrenbeste orduelka karrekin Bai, bai, gainera bueno, Aspaldiko lagunzarrak eh mm. gera eta de gente también duulan eta berak E, dauka e, musikarako joera ikaragarri ega, eta nik ere asko bueno, e, gustatzen zait berak musikaria goa da, ondiagoa goa da nio baina ondia musika alorrean eta bai hori aktual eta musikari bera ere eta orduan ba oso e, e, ez dut imaginatzen beste beste partenarrik gobea hori bintzata hauegiteko mm -hmm. e, ikuskizuenen ba erdia, erdia, erdia musika da eta orduan da orde, eta... Inasio, e, instrumento mordoa jotzen du eta bueno, eta suposatzatu dut gozamena izan zela alako obra bati heltzea, kantatzea eta bueno, ba umorez betetako obra izatea. Bai, dudarikabe musikaikara ere gustetze zaigulako bihoi, eh, naiz eta jatorriz aktore izan baino. Uh -huh. Bi munduiek oso oso zo obertu daude eta <coughs> eta nik ere agalduan guztietan ba kantatu izan dut eta eta hori, beraz, e... uh -huh. Bai, bai gozamene izan goz zela, goz segurunago. Seguru Eta e, ezakit dena den bi aktore edo bi artisten, e, bueno, historioa izan da, ez dut autobiografikoa izan denik, edo bai, opiskabatxo bat ebat du? Eez da baño pasadizo batzuk badute antza google -e, eh, batzutan komentak pisan du guvono bueno, ha sortu zan fikzio bada baño fizio bada baino gero duzu ba Googleko jeeroera sí. antzeko egoera ke past ditu beraz egoera batzuk eh, edo antzekoak bizi izan ditu. Eh. Che <gibu> ora celebraqueta eta bueno, berazia itzen zigun horrek, es inficio uches sortzen den gauza bat, ba gero, bueno, ez da indiferente akuri batzu tangentatu zehiguneekin, es. <gibu> Zuka divides, bueno, e, bueno hainbat eh hainbat tokitan aritua zara, bai e, antzerkian taula gainean, baita telebistan ere, ikusi izan zaitugu, e, nola egin duzu e, ereza izan alda kompatibilizatzea, ba antzeslan honetarako baien Guak, e, bai eman aldiak, bai beste lanak, eta hori guztian, nola egin duzu, eh? Bueno, e, e, ba, oi aipatzen duzunez, ba, home, gure ez da, e, bueno, normalean e, kompaginatza posilizaten da, ba, e, egia da kasuntan, e, tartean, tartean gertatu entzaiatzen naik ginala, uh -huh. eta estrenatzeko e, databar jarrita, ba tartean gertatu zan harria eh, pelikula mm -hmm. e, egin beharra eta bai nik eta berak parteatzen genuen e, ora eta etenei da izan genoa egia esan eta <laughs> Ez bakarik eten, bai, zik, estreno eguna atzeratu, eta, bueno, eskotan gartatzea, bai, bai, eta, bueno, gero berriz hartu genuen, eta eta lasariago, bai, bukatu genuen, eta estrenatu genuen, bai. Mm -hmm. Bueno, beraz, eh, momentuz, eh, badirudi esperientzia oso, oso positiboa izaten ari dela, antzeslan mm -hmm. lehena, eta, eh, bueno, zespero dezake berriozarko jendarteak, datorren larun batean, ba, musika eskolako aretora eh, sartzen denia superzatuz e, e, etengabeko bairreak eta eta alakoak, ez? Bai, bai. Eh espadia oso oso beste <laughs> lekutako oso diferentea, ba parrengo dute eten, <laughs> bai. etengabe, eh bai, gukite ditu ditendugu zera, historia, celebra kontatu e, it, kantatu eta kanta tu italiano, francés, eh eh e, e, euskera, serbiano, ski, mm -hmm. eh danza jorobatuak egin eh tontakeriei bugari eta eta bai jendeak oina kristian enganchatzen duguta, eta etapa arraskoitetuta hori ordu bete ordina, divertigarri pasatzeko, besterik e, gabe. Beraz, <laughs> e, <laughs> bueno, <laughs> ba, ba eginen dugu, eh, Berriozarri irratitik ere badatorren e, larun batean e, musika escolara joateko, bertan sintimorik e, gabe lana ikusteko Ramon Agirre eta Inazio Tolosarekin. Beraz, e, Ramon, mille esker gurean izateagatik, zorte eta aurrengo mm -hmm. larun batera arte. Ba, eskerik asko zuri eta eta etorri ofortsera. <laughs> Alaseginen dugu, mille esker. Agor.